Doctor Jivago. Pista 18. Spațiul dintre pământ și podea era plin de oameni din ambele sate. Cei din cuteinei erau beți morți. Unii sfărăiau, scrâșneau din dinți sau mormăiau prin somn. Alții vomitau. Era întuneric beznă, Aerul ajunsese sufocant și duhoara de nesuportat. Pentru a-și ascunde adăpostul ultimii veniți, astupaseră răgaura din perete. După un timp, spărăiturile încetară, cei beți căzură într-un somn liniștitor și se făcut tăcere de plină, auzindu-se doar niște șoapte înspăimântătoare stăruitoare, din colțul unde Terenti și Goșca se certau cu de panică cu Coșca, un băiat certăret și violent din iermolai. Mai încet," spunea Coșca, "-o să ne dai pe toți de gol, ticălos blestemat, nu auzi?" Oamenii lui stres se patrulează în sus și în jos." Au fost la capătul străzii, acum se întorc. Uite-i, să nu respiri că te strâng de gât. Norocul tău că au plecat. Cine dracu te-a pus să vii aici? De ce a trebuit să te ascundă, tărăule? Cine Dumnezeu crezi că s-ar fi atins de tine? L-am auzit pe Goșca că spune, ascundeți-vă și m-am târât aici. Goșca avea motive serioase să se ascundă. Toată familia lui are necazuri, sunt suspectați cu toții." Au avut relații printre muncitorii de la calea ferată din Hodațcoe. Asta este. Nu te mai fâți, stai liniștit, prostule. Oamenii au borât și s-au căcat peste tot. Dacă te miști, întins toată scânăbia peste noi. Nu simți prostule? Știi de ce aleargă strese prin sat? Îi caută pe străinii de loc, din pajinsk. Asta este. Coșca, cum s-a întâmplat? Cum a început tărășenia? Sanca a început, sanca, Pafnutkin. Eram cu toții la oficiul de recrutare, aliniați toți în pielea goală și așteptam să vină doctorul. Când a venit rândul lui Sanca, n-a vrut să se dezbrace. Era cam cherchelit când a intrat în birou. Funcționarul i-a spus foarte politic o să se dezbrace. Ba chiar, i s-a adresat cu dumneavoastră. Dar Sanca a dat din cap. Nu mă dezbrac, zice. Nu o să-mi arăt eu rușinea nimănui. Ca și când i-ar fi fost rușine. Și deodată se repede la funcționar și tros cu una în falcă. Și după aceea să nu-ți vină să crezi cât ai clipit din ochi, sanca se apleacă, apucă masa de picioare și o răstoană. Cu tot ce era pe ea, călimară și listele de reclutare, tot. Atunci intră strese țipând. N-am de gând să mai stau de vorbă cu niște huligani. N-am să înghit aici niciun fel de revoluție brestemată. Am să vă învăț eu ce înseamnă respectul față de lege într-un birou oficial. cine e șeful bandei? Sanca strigă, și luați-vă lucrurile, totul depinde de noi Și se repezi la fereastră și dă ducul punul în ea Eu o hainele și fug după el, îmbrăcându-mă din mers El țâșnește în stradă și alargă ca avântul Eu și cu alți câțiva am luat-o după el Fugiam cât ne țineau picioarele și ăilalți veneau după noi, strigând și trăgând cu armă Dar dacă mă întreb ce s-a întâmplat cu adevărat, nimeni nu-i mai dă de capăt Dar ce e cu bomba? Ce e cu bomba? Păi bine, cine a aruncat-o? Bomba sau grenada sau ce-o fi fost? Dumnezeule, doar nu crezi că noi. Atunci cine? De unde să știu eu? Trebuie să fi fost altcineva. Se vede că cineva a văzut toată harababura asta și și-o fi zis ce ar fi să aruncă în aer și-a îndramaua cât mai e timp. O să pună ei vina pe altcineva. Trebuie să fi fost un politic, unul din politicii ăia de la Pajinsk. E plin de ei în tot locul stă tăcere, nu auzi? Oamenii lui strese se întorc. ăsta e sfârșitul. Liniște, vă spun." Se auzeau niște voci care se apropiau din josul străzii. Cizmele bocăneau, pintenii zângăneau. Nu te mai certa cu mine. Nu poți să mă prostești." Se auzi vocea dură, poruncitoare, a colonelului care vorbea cu accent petersburghez. Sunt sigur că am auzit pe cineva vorbind aici." Primarul satului Iermolai, un pescar bătrân, odviajistin, continuă. Poate că vi s-a apărut excelență. Și apoi de ce n-ar vorbi oamenii în sat? Că doar nu e cimitir. Poate că au vorbit. Casele sunt pline de oameni. Oamenii nu sunt animale necuvântătoare. Sau poate că îl scutura diavolul pe vreunul în somn. Ascultă, încetează să o mai faci pe prostul satului. Dracul, nu e așa? Ați început să vă credeți că am prea deștepți, voi ăștia de aici. O să deveniți așa de deștepți că o să ajungeți cu toții bolșevici. Doamne, apără și păzește, excelență! Cum puteți spune una ca asta? Domnule colonel, sătănii noștri sunt atât de proști că nu știu să citească nici măcar cartea de rugăciuni, ce le trebuie lor bolșevism. Așa spuneți toți până vă prindem. Percheziționează prăvălia din pot până în pifniță. Întoarce totul cu susul în jos și ai grijă să te uiți și pe sub teșghele. Da, excelență! Îi vreau pe Pavnutkin, Riabih și Nehvalenih, vii sau morți. Nu mă interesează dacă o să trebuiască să-i pescuiți din adâncul mării. Și pe micuțul Galuzin nu mă interesează ce discursuri patriotice rostește tatălui. Pe noi nu o să ne aiurească. Trebuie să fie ceva la mijloc când un proprietar de magazin bate drumurile și ține cuvântări. E suspect, nu e firesc. Avem informații că familia Galuzin adăpostește deținuți politici și că au ședințe ilegale în casa lor din Vojvijensk. Să pui mâna pe individul ăsta. Încă nu m-am hotărât ce să fac cu el. Dar dacă se dovedește ceva împotriva lui, n-am să stau deloc pe gânduri ca să-l spânzuri, ca să fie învățătură de minte pentru alții. Oamenii se îndepărtară. Când fură destul de departe, Coșca îi șopti lui Terenti, care era aproape mort de frică. Ai auzit? Da," șoptia acestea cu voce schimbată. Păi nu mai avem decât o scăpare noi ăștia, eu, Sanca și Goșca, pădurea. Nu cred că o să trebuiască să rămânem acolo pe vecie. Numai până se mai liniștesc lucrurile. Apoi o să vedem, poate o să ne putem întoarce." Capitolul 11 Frăția pădurii Trecuseră aproape doi ani de când Iuri fusese luat prizonier de către partizani. Limitele independenței sale erau foarte neclar definite. Nu avea niciun pasnic și nimeni nu-i urmărea mișcările. Partizanii erau în continuă mișcare. Nu se țineau deoparte față de populația locală, prin ale cării așezări și terenul treceau. Din potrivă, se amestecau și se dizolvau în ea. Captivitatea, limitarea libertății de mișcare în cazul lui Iurie, părea o iluzie. Ca și când în realitate ar fi fost lobot și nu știa să profite de libertatea lui. Captivitatea, starea lui de supraveghere, nu erau diferite, în realitate, față de alte forme de constrângere din viață, care sunt adesea la fel de invizibile și impalpabile, încât par inexistente, o născocire a imaginației, o himeră. Dar, deși nu avea nici lanțuri, nici cătușe și nici nu era supravegheat, Yuri trebuia să se supună captivității oricât de imaginare ar fi părut. Cele trei tentative ale sale de evadare se terminaseră cu capturarea sa. Nu suferise nicio o pedeapsă, dar simțise că se jucase cu focul și nu mai încercă. Șeful partizanilor, Liberius Miculițin, îl simpatiza. Îi plăcea tovărășia lui și îl punea să doarmă la el în cort. Lui Iuri această tovărășie impusă îi se părea săcăitoare. 2. În această perioadă, partizanii se îndreptau în mod constant spre est. Uneori această mișcare reprezenta o înaintare și se integra în campania generală care urmărea să-l scoată pe colceacă din Siberia de vest. Alteori, când albi atacau din spate și amenințau să încercuiască pe roșii, aceleași marșuri spre est se transformau în pripite retrageri. Mult timp, Iuri nu putu să priceapă ce se întâmplă. Itinerarul lor era paralel cu șoseaua cea mare și uneori mergeau chiar pe ea. Satele și orașele de-a lungul drumului erau fie cu albi, fie cu roșii, după cum era soarta războiului. Numai uitându-te la ele, era greu de spus în a cui putere erau la un moment dat. Când armata de țăran trecea printr-o așezare, toate în jur deveneau neînsemnate, casele de pe ambele laturi ale drumului păreau că se afundă în pământ, iar călăreții, cai, tunurile și oamenii aceia înalți, care se îmbrânceau și prescăiau prin noroi, păreau mai mari decât casele. Într-o zi, pe când se aflau într-un orășel pe nume Pajinx, Iuri se duse să preia un stoc de medicamente îngrezești, care fusese abandonat de o unitate de ofițeri albi și de sub comanda generalului Capel și era acum capturat ca pradă de război de către partizani. Dăinuia o după amiază palidă, ploioasă, alcătuită numai din două culori. Unde cădea lumina era alb, tot restul negru. Dispoziția sufletească a lui Iuri era la fel de neagră, nemblânzită de niciun fel de semitonuri. Drumul complet desfundat de trecerea armatelor nu mai era decât un fluviu de noroi negru. Putea fi trecut mai în câteva locuri, ocolind casele pe distanțe de sute de metri. În aceste împrejurări, Iuri o întâlnit pe Pelaghiat Gunova, cu care călătorise împreună în tren de la Moscova, în urmă cu trei ani. Ea îl recunosc cu prima îi ră câteva clipe ca să-și amintească cine este femeia care se uita la el de pe partea cealaltă a străzii, ca de pe malul celălalt al unui râu, cu o expresie care sugera că este gata să-l salute, dacă ar fi recunoscut-o, sau să se facă cum că nu l-a văzut în caz contrar. În cele din urmă își aminti de ea și odată cu imaginea vagonului de marfă supraaglomerat, condamnații și gardienilor, femeia cu o coadă pe umăr, în minte îi străfulgeră și imaginea proprii familii. Detalii clare ale călătoriei îi se îmbolzeau în memorie și chipurile celor dragi, cărora ale simțeau lipsa atât de mult, îi răsăriră în față. Dădu din cap spre Pelaghia și făcusem să meargă mai departe spre un vad unde fusese răpuse niște pietre și, mergând în aceeași direcție, trecut Dumnezeu și o salută. Ea îi povesti o mulțime de lucruri care se petrecuseră în ultimii doi ani. Amintindu-i de Vasia, băiatul cu chipul frumos, cinstit, care fusese arăstat pe nedrept și care mersese cu ei în același vagon, îi povesti cum rămăsese la mama acestuia în satul Veretniki. Fusese foarte fericită cu ei, dar sătenii o tratau ca pe o intrusă. Apoi au acuzat-o pe nedrept că s-ar fi ținut cu Vasia și trebuie să cele din urmă să plece, dacă nu voia să dea de bucluc. Se stabilise la sora ei măritată, Olga Galuzina, în orașul Vosdijensc. Zbonurile că ar fi fost văzut în împrejurime mânasele la Pajinsk. Zbonul s-a dovedit a fi fals și a rămăsese părăsită în orășel, unde însă mai apoi găsise de lui. Între timp, nenorocirea se-a asupra prietenilor ei. Veretnic fusese supus la represalii pentru că ascunsese alimente. Se vorbea că locuința lui Vasia ar fi fost arsă până în temelii și că unul din membrii familiei lui pierise. Via la Vozvijensk, cumnatul ei, Vlas Galuzin, fusese fie închis, fie împușcat. Nimeni nu știa sigur și nepotul ei dispăruse și el. Sora ei suferise de foame un timp, dar acum lucra ca servitoare într-o familie de țărani, care îi era un fel de rude. Din întâmplare, Pelagia era angajată ca să spele vasele, tocmai la farmacia ale cărei stocuri urma să le rechiziționeze Iuliei. Toți lucrătorii de aici, inclusiv pe la Ghia, rămâneau pe drumuri. Farmacia fără medicamente în urma acestei măsuri. Dar Iuri nu avea nicio putere să împiedice acest lucru. Pe la Ghia a fost de față la preluarea stocului. Căruța lui Yuri fusese trasă în spatele farmaciei. Saci, cutii, sticle, în împletituri de răchită erau cărate afară. La fel ca și oamenii, calul cel slăbănoc și prăpătit al farmacistului privea trist din grajdului cum se transportă lucrurile. Ziua acea ploia să se apropia de sfârșit, cerul se lumină puțin. Scăpa din strânsoarea norilor, soarele răzbătu și inundă curtea cu raze de bronz întunecat, poleind în semn de rea prevestire băltoacele scursurilor de graști, nici vântul nu le putea înfiora, amestecul acela de dejecții fiind prea gros. Dar apa de ploaie din bălțile de pe drum făcea vălurele căpătând o lucire roșie etică. Trupele înainteau de-a lungul drumului, pe jos sau călare, ocolind gropile mai adânci. Printre medicamentele rechiziționate se descoperi existența unui vorcan plin cu cocaină, de care șeful partizanilor se împătimise în ultima vreme. 3. Cu tifosul iarna și cu dizenteria vara, precum și cu numărul tot mai mare de răniți, acum că se reluaseră luptele, Iuri avea treabă până peste cap. Cu toate replierile și retragerile frecvente, rândurile partizanilor se îngroșau mereu cu noi răsculați din așezările prin care trecea armata țăranilor și cu dezertori de la Inamic. În cele 18 luni pe care le petrecuse Iuri cu unitatea sa, efectivul crescuse de 10 ori față de numărul inițial și ajunsese să aibă forța cu care se lăuda Liberius la întâlnirea de la Vozriv Jensk. Iulie avea mai mult sanitari nou numiți dar cu experiență și doi asistenți, amândoi foști prizonieri de război. Kereni Loioș, un comunist ungul care fusese ofițer medic în armata austriacă și un croat, Angelar, care nu-și terminase studiile de medicină. Iulie vorbea germană cu Kereni Loioș. Angelar înțelegea puțin lusește. În conformitate cu Convenția Internațională a Crucii Roșii, personalul medical din armată nu trebuia să ia parte la operațiile militare ale beligeranților. Dar într-o anumită împrejurare, Yuri fusese nevoit să încalce această regulă. Se afla pe câmp când, când a izbucit lupta și a trebuit să împărtășească soarta combatanților. Linia frontului, unde fusese prins de focul inamicului, era la marginea unei păduri. Se aruncă la pământ alături de telefonistul unității. În spatele lor era pădurea, în față o câmpie și peste acest spațiu deschis, neapărat, atacau albii. Albii se aflau acum destul de aproape pentru ca iuri să le poată distinge chipurile. Erau niște puștani, voluntari veniți recent din rândurile populației civile a capitalelor de gubernii și oameni mai în vârstă, mobilizați din rezerviști. Tonul era dat de tineri, studenți, în primii ani ai universităților și elevi în ultimii ani de liceu. Iuri nu cunoștea pe niciunul dintre ei, totuși mulți îi păreau cunoscuți. Unii îi aminteau de prietenii lui din școală și se întreba dacă nu cumva vor fi frații mai mici ai acestora. Pe alții avea senzația că i văzuse cu ani în urmă prin mulțime, la teatru sau pe stradă. Chipurile lor expresive îl atrăgeau, păreau ai lui, din aceeași familie. Chemarea datoriei, așa cum o înțelegeau ei, îi umplea de o bravadă dusă până la extaz, inutilă și agresivă. Înaintând pe un front larg, exagerând pasul elegant de paradă al gărzii, pășeau sfidător înainte, fără să alerge și fără să se arunce la pământ, deși terenul era destul de neregulat ca să le ofere adăpost. Glanțele partizanilor îi secerau unul după altul. În mijlocul câmpului întins, golaș se afla un copac uscat, lovit de trăznet, carbonizat de foc sau lovit de proiectil în timpul vreunei alte lupte. Toți voluntarii care înainteau se uitau la el, și îi încerca tentația de a se ascunde în spatele său la adăpost și a putea ochii mai bine, apoi, alungând gândul, mergeau mai departe. Partizanii duceau lipsă de cartușe și aveau ordine întărite de eșalonul regional să nu angajeze lupta cu forțe superioare și să tragă numai de aproape. Iuri nu avea armă, stătea lungit pe iarbă și urmărea desfășurarea luptei. Toată simpatia lui era de partea acestor eroi copii care înfruntau moartea. Le ura succes din toată inima. Aparțineau unei familii care se înrudea spiritual cu el în ceea ce privește educația, disciplina și valorile morale. Îi veni în minte să iasă în câmpul deschis, să se predea și în felul acesta să scape, dar era prea periculos. În timp ce ar fi fugit cu minile ridicate deasupra capului, ar fi fost împușcat din ambele părți, lovit și în piept și în spate de partizani, ca pentru trădare și de albi, dintr-o înțelegere greșită a gestului său, Cunoștea situațiile de genul acesta, mai abusese parte de astfel de prilejuri. Analizase toate posibilitățile de a scăpa în felul acesta și le respinse pe toate ca neavând sorți de reușită. Așadar, se resemnase, împăcându-se cu sentimentele lui contradictorii și de acum pe burtă în iarbă, privind spre câmp și urmărea nenarmat, soarta bătăliei. Dar să stai să privești pasiv în jur, în timp ce bătălia pe viață și pe moarte făcea ravagii, depășea limita îndurării omenești. Nu din fidelitate față de cei care îl țineau captiv și nici pentru a apăra propria viață, se lăsa tărât de șuvoi, ci din nevoia de a se supune curentului evenimentelor, legilor care guvernau ceea ce se petrecea sub ochii lui. Era împotriva firii să rămâi deoparte, trebuia să faci ceea ce făcea toată lumea. Se despășura o bătălie dinaintea lui. Se trăgea asupra lui și a tovarășilor săi. Trebuia să riposteze. Telefonistul de lângă el fu lovit. Se zbătu în chinurile morții, apoi cremenii. Yuri se târâ până la el, îi luă cartuși era și arma și, întorcându-se la locul său, descărcă arma cartuși după cartuși dar pentru că îi era milă să o ochească în tinerii pe care îi admira și îi simpatiza, iar să tragă pur și simplu în aer, ar fi fost o prostie, trăgea în copacul carbonizat, alegând momentele când nu era nimeni între el și țintă. Avea o tehnică a lui. Fixa cătarea și îmbunătățea treptat ochierea, apăsa ușor pe trăgace în jos, dar nu de tot, ca și când n-ar fi avut intenția să dea drumul glonțului, astfel că în final împușcătura pornea de la sine și nimerea cu precizia unei obișnuințe vechi, în lemnul mort al crengilor de jos, sfărâmându-le în bucățele și împrăștiindu-le pe jos prejurul copacului. Dar, din păcate, orică de grijuliu încerca să evite să lovească pe cineva, din când în când câte un tânăr intra în linia lui de tragere, exact în momentul crucial. Pe doi îi răni și unul care căzuse lângă copac părea să-și fi pierdut viața. În sfârșit, comandantul albilor, convins de inutilitatea atacului, ordonă retragerea. Partizanii erau puțin la număr, o parte din forța lor principală era în marș și alții erau angajați în luptă cu un detașament mai mare al dușmanului în altă parte. Pentru ca să nu-și dezvăluie la renunțarea renunțară să-i mai urmărească pe albi în retragere. Asistentul lui Iuri, Angelar, împreună cu două ordonanțe care duceau o targă, își găsiră șeful lângă lizieră. Spunându-le să aibă grijă de răniți, Iuri se aplecă deasupra telefonistului, în speranța că mai respira și că putea fi readus la viață. Dar când îi despăcut cam și îi ascultă inima, constată că aceasta se oprise. La gâtul bărbatului mort atâna de un fir de mătase un amulet. Iuri îl scoase. Conținea o faie de hârtie, eroasă și luptă acolo unde fusese îndoită, cusut într-o bucată de pânză. Scrise pe o bucată de hârtie, care aproape că se făcu bucățele în mâinile lui Iuric când o despături, erau fragmente din psalmul 90, dar cu foarte multe schimbări și deformări, așa cum se întâmplă cu rugăciunile repetate și copiate foarte des, care se îndepărtează din ce în ce mai mult de original. Textul Slav, bisericescu, se, se tradus în rusă. Cuvintele din psalm, să trăiești în milostenia celui preanalt, deveniseră titlu, Să trăiești milostenia. Versul nu avea vei temere de săgeata acest boară la lumina zilei, fusese transformat într-o încurajare. Nu te teme de săgeata luptei zburătoare. Unde psalmul spune, el a cunoscut numele meu, hârtiuța zicea, a lasă numele meu, iar în nevoie lângă el mă aflu să-i aduc, devenise curând cu el în noapte. Despre acest text se credea că ar avea puteri miraculoase de protecție împotriva gloanțelor. Fusese purtat ca talisman de soldați în ultimul război imperialist. Zeci de ani mai târziu, deținuții încălcoseau un haine și îi murmurau cuvintele în închisoare când erau convocați în miezul nopții la interogatoriu. Lăsându-l în pace pe telefonist, porni pe câmp spre gardistul pe care îl ucisese. Chipul plăcut al băiatului purta semnul inocenței și al suferinței atot iertătoare. De ce l-am omorât? se întrebă Iuri. Îi desfăcu haina băiatului. O mână grijulie, probabil, a mamei sale îi brodase numele și prenumele. Serioșca Aranțevici, cu litere cursive pe căptușală. În deschizătura și lui Serioșca se vedea un înțișor cu o cruce, un medalion și o cutiuță mică, plată, de aur, ca o cutiuță de prizat tutun, pe care se vedea o adâncitură ca de cui. Din ea căză o hârtiuță. Iuri o despături și nu-i veni să-și creadă ochilor. Era același psalm 90 de astă dată scris în întregime, în slavonă bisericească. În acel moment, Serioșca se mișcă și gemul. Era în viață. Mai târziu constată că leșinase numai, din cauza unei lovituri interne ușoare. Glonțul fusese oprit de amuleta mamei lui și asta îl salvase. Dar ce să facă acum cu acest băiat leșinat? Trăiau niște vremuri în care sălbătice ajunsese la apogeu. Prizonierii nu ajungeau în tabă răvi, iar dușmanii răniți erau înjunghiați pe câmp. Dată fiind starea de confuzie a forțelor partizanilor, numărul mare de dezertori de la și spre inamic ar fi putut reuși, dacă s-ar fi păstrat secretul, să-l facă pe Lanțevici să treacă drept un aliat nou venit. Iuri îi lua hainele telefonistului mort și cu ajutorul lui Angelar, în care avea încredere, îl îmbrăcă pe băiat cu ele. Împreună cu Angelar, îl trată și îl vindecă pe serioșca. Când se întremă de tot, îi dă dură drumul. Deși acestea nu și-a ascuns față de ei, intenția de a se întoarce în armata lui Colceac ca să continue lupta împotriva rușilor. 5. Toamna, partizanii își stabiliră tabăra în desișul vulpii, un deal abrupt și împădurit, înconjurat din trei părți de un râu iute care mușca din maluri. Albierna naseră acolo în iana precedentă și își făcuseră gropi cu ajutorul sătenilor, dar primăvara pleca fără să distrugă fortificațiile. Acum tranșeele și adăposturile lor erau utilizate de partizani. Iuri împărțea în un adăpost cu Liberius Miculițăn, care îl ținut cu cu lăbrăgeara lui, două nopți la rând. Mă întreboare ce face estimatul meu părinte, respectabilul papa, în acest moment. O, Doamne, cât de urâtă-mi este circul ăsta, oftă Iuri în sinea lui, și este imaginea vie a lui taică Judecând după discuțiile noastre anterioare, îl cunoașteți foarte bine. Se pare că v-ați format o opinie oarecum favorabilă despre el. Ce aveți de spus în această privință, dragă domnule? Liberiu Avercevici, mâine avem mitingul preelectoral. Și mai este de judecat și procesul ordonanțelor care au distilat vodcă. Roios, și cu mine trebuie să parcurgem probele și nu am dormit două nopți la rând. Nu am putea amâna această conversație. Sunt mort de oboseală. Oricum, spuneți-mi ce credeți despre bătrânul meu, părinte. În primul rând, tatăl dumneavoastră este foarte tânăr. Nu știu de ce vorbiți despre dânsul în felul acesta. E bine, perfect, am să vă spun. Așa cum v-am mai spus de multe ori, nu știu prea mult despre diferitele nuanțe de socialism. Dar nu văd mare deosebire între unii socialiști și ceilalți socialiști. Tatăl dumneavoastră este unul dintre cei cărora Rusia le datorează actuala stare de dezordine și tulburare. Este un tip revoluționar, un caracter revoluționar. Ca și dumneavoastră, el reprezintă principiul fermentului în viața Rusiei. Este o laudă sau o injurie? Încă o dată vă rog să amânați discuția pentru un moment mai potrivit și trebuie să vă atrag atenția asupra consumului excesiv de cocaină. Ați epizat stocul care îmi pusese încredințat și știți că se poate de bine că era destinat altor scopuri. Ca să nu mai vorbim despre faptul că este o travă, iar eu sunt răspunzător pentru sănătatea dumneavoastră. Ați lipsit la cercul de studia seară, aveți un simț social atrofiat, exact ca o țărânca analfabetă alfabetă sau ca un burjui înveterat. Și totuși sunteți doctor, ați citit mult, cred că și scrieți. Cum vă explicați aceasta? Nu-mi explic să vede că sunt prea prost. N-am ce face, ar trebui să vă fie milă de mine. La ce bună această falsă modestie? Dacă în loc, dacă în loc să folosiți acest ton ironic, v-aș da o să aflați ce facem noi la ore, n-ați mai fi așa de arogant. Dumnezeule, Liberius Avercevic, nu sunt deloc arogant. Am cel mai profund respect pentru munca dumneavoastră educativă. Am citit notele de discuție pe care le transmiteți. Vă cunosc ideile cu privire la creșterea nivelului moral al soldatului. Sunt excelente. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră despre cum a trebuit să fie atitudinea soldatului față de camarazii lui, față de cei slabi, de femei, despre onoare și castitate, este aproape de învățătura duhobonilor. Comunitate fondată pe principii similare tolstoianismului. Știu pe din afară tot acest tolstoianism. Propria adolescență a fost plină de aceste aspirații către o viață mai bună. Cum aș putea să râd de astfel de lucruri? Dar, în primul rând, ideea ameliorării sociale, așa cum este ea înțeleasă după Revoluția din octombrie, nu mă umple de entuziasm. În al doilea rând este atât de departe de a fi pusă în practică și simpla discuție despre ea a însemnat o asemenea mare de sânge, încât nu sunt deloc sigur că scopul scuză mijloacele. Și în cele din urmă, când aud oamenii vorbind despre remodelarea vieții, îmi pierd controlul și mă cuprinde disperarea. Să remodeleze viața cine... Oameni care pot spune că n-au înțeles nimic niciodată din viață, nu i-au simțit niciodată respirația, bătaia inimii, indiferent cât de multe ar fi văzut sau făcut. Privesc viața ca pe o materie primă care trebuie prelucrată de ei, înnobilată de atingerea lor. Dar viața nu este nici de cum un material, o substanță care să fie modelată. Dacă vreți să știți, viața este însuși principiul autorenoirii. Ea se reînnoiește, se reface, se schimbă și se transfigurează necontenit prin ea însăși. Este cu mult dincolo de teoriile inapte ale unui acamine sau ca dumneavoastră despre ea. Și totuși știți, dacă ați venit la ședințele noastre, dacă ați menține legătura cu poporul nostru minunat, splendid, nu v-ați atât de deprimat. Nu ați suferit de această melancolie. Eu știu de unde provine. Vedeți că suntem bătuți și nu întrezăriți nicio rază de speranță înainte. Dar nu trebuie să intrăm niciodată în panică, dragul meu. Aș putea să vă spun lucruri mult mai rele, legate de mine personal, care nu pot fi făcute publice pentru moment. Și totuși nu-mi pierd capul, retragerile noastre sunt numai temporare. ar trebuie să pierdă în cele din urmă. Țineți minte vorbele mele, o să vedeți, în perspectivă noi vom câștiga. Așa că sus capul. Este de neînchipuit, se gândi Iuri. Oare cum poate cineva să fie așa de mărginit, așa de copil? Îmi pierd timpul ca să-i bagă în cap că ideile noastre sunt diametral opuse. Mă târâie după el cu forța, mă ține aici împotriva voinței mele și totuși își imaginează că retragerile lui mă pot umple de suferință și că speranțele lui mă pot bucura. Cum poate fi cineva chiar atât de orb? Pentru el, soarta universului depinde de victoria revoluției din octombrie. Iuri nu spuse nimic, mulțumindu-se să ridice din numeri. Dar lăsă să se vadă limpede că naivitatea lui Liberius îl exasperase atât de mult, încât abia dacă mai putea să se controleze. Lui Liberius nu-i scăpă lucrul acesta. V-ați supărat, Jupiter? Înseamnă că nu aveți dreptate. Înțelegeți, vă rog, pentru Dumnezeu, odată pentru totdeauna, că toate aceste vorbe nu înseamnă nimic pentru mine. Nici Jupiter, nici nu intrați în panică. Cine a spus A, trebuie să spună și B. Și Maurul și-a făcut datoria. Maurul trebuie să plece. Niciunul din aceste clișee, din aceste expresii găunoase, nu face nicio impresie. Am să spun A, dar n-am să spun B, indiferent ce ați face. Admit că sunteți eliberatorii Rusiei, lumina ei călăuzitoare, că fără voi ar fi pierdută, scufundată în mizerie și ignoranță, dar tot nu dau nicio ceapă de pe voi. Nu-mi placeți și puteți să vă duceți cu toții la dracu. Cei care născocesc gândirea asta și vă pun la dispoziție umblă după proverbe, dar uită unul dintre ele, poți să duci un cal până la apă, dar nu îl poți face să bea. Și și-au făcut un obicei din a-i elibera și a copreși cu binefaceri pe cei care nu au cerut deloc acest lucru. Probabil vă gândiți că nu pot imagina nimic mai plăcut pe lume decât tabăra voastră și compania dumneavoastră. Trebuie probabil să vă mulțumesc pentru că mă țineți prizonier și că m-ați eliberat de soția mea, de fiul meu, de căminul meu, de munca mea, de tot ceea ce mi este drag și face ca pentru mine viața să merite a fi trăită. Un zvonul că niște forțe necunoscute, nu rusești, au făcut un raid de pradă prin varăchino. Ca Medodvorski nu neagă acest lucru. Se spune că familia mea și-a dumneavoastră au reușit să scape. Se pare că ar fi vorba de niște războinici mitologici, cu ochii înguști, în haine vătuite și cu căciul de blană care au trecut râmba pe un ger cumplit, au înbușcat calm toată suflarea vie și au dispărut la fel de misterios după cum au apărut. Știi ceva despre asta? E adevărat? Prostii, numai minciuni, zvonuri false. Dacă sunteți atât de nobil și generos cum pretindeți în conferințele despre ridicarea nivelului moral al soldatului, atunci dați-mi drumul. Am să mă duc să caut familia. Nu știu unde sunt, nu știu nici măcar dacă mai sunt în viață sau nu. Iar dacă nu faceți asta, atunci țineți-vă gura pentru Dumnezeu și lăsați-mă în pace. Pentru că nu mă interesează nimic altceva și n-am să vă mai răspund dacă continuați. Oricum la naiba nu am dreptul să dorm. Iuri se culcă pe burtă cu fața în pernă, străduindu-se din răzputeri, să nu-l audă pe Liberius cum se justifica și îl consola încă o dată cu perspectiva victoriei finale asupra albilor, înainte de venirea primăverii. Războiul civil o să se termine, o să fie pace, libertate și prosperitate și nimeni nu va mai îndrăzni să-l rețină nici o clipă pe Iurii. Dar până atunci trebuie să aibă răbdare. Și apoi, după ce făcuse-l atâtea sacrificii și aștepta l atâta timp, ce mai conta să aștepte încă vreo câteva luni. Oricum, unde s-ar fi putut duce acum? Era spre binele lui să nu fie lăsat să plece, ca o placă de pate fond blestematul. Iuri fierbea de furie în tăcere. Nu se poate opri. Cum de nu este rușine să rumege aceeași minciune atâția ani de zile? Cum de mai suportă să-și asculte sunetul proprii voci? Drogat mizerabil, o ține într-una zi și noapte. Dumnezeule cum îl urăsc! Dumnezeu îmi este martor Într-o zi am să-l omor Tonia, draga mea, copilul meu scump Unde ești? Ești în viață? O, Dumnezeule, trebuia să nască cât de curând Oare cum o fi trecut prin durerile nașterii? Avem un fiu sau o fică? Dragii mei dragi, oare ce se întâmplă cu voi? Tonia, ești pentru mine un permanent reproș Lara, nu-mi să-ți numele de teamă Să nu-mi dau sufletul și să mor O, Dumnezeule, Dumnezeule Și bruta asta ticăloasă Nesimțitul ăsta mai vorbește înainte. Într-o zi o să meargă prea departe și am să lucid. Am să lucid. 6. Toamna aceea lungă și caldă se terminase. Era o zi senină aurie de toamnă. La marginea de vest a desișului vulpi se mai vedea încă turela de lemn a unei fortificații construite de albi. Iuri aranjase să se întâlnească acolo cu Loioș, asistentului, ca să discute diverse probleme de serviciu. Ajunse la timp și în așteptarea prietenului său, se plimbă pe terasamentul prăbușit, se urcă în turnul de observație și privi ambrazurile fostelor cuipuri de mitralieră acum părăsite de pe celălalt mal împădurit al răului. Toamna marca clar hotarul dintre pini, brazi și foioase. Printre zidurile întunecate ale pinilor zbângliți, aproape negri, desișul de foioase împrumuta lucirea vie a flăcărilor. Păreau niște orășele medievale cu palate pictate și acoperișuri de aur, construite în lemnul din inima pădurii. Pământul de la picioarele lui Iuri, în interiorul tranșeelor și în făgașele de pe drumul prin pădure, era întărit de gel și acoperit de grămăjoare de frunze uscate de salgie, răsucite ca talașul. Toamna mirosea frunze cafeni, a amărui, la oaltă cu alte arome. Sorbea cu nesați mireasma maiute, amestecată de mere înghețate, de crenguțe amare, uscate, mirosul dulceag al pământului și cel al aburului albăstrui de septembrie, care mirosea ca fumul unui foc de curând stins. Nu-l auzi pe loioș, care se apropie de el venind din spate. Ce mai faci, colega?" îi se adresă el în germană și începură să discute despre treburile lor. Avem trei puncte. În primul rând, curtea marțială pentru infirmierii care au distilat vodka apoi de organizarea evacuării răniților de pe câmp, a spitalului de campanie și stocurile de medicamente și, în al treilea rând, propunerea mea de tratament ambulatoriu al persoanelor bolnave mintal. Nu știu dacă ești de acord cu mine, Loioș, dar după câte am observat, am început să nebunim și formele noastre moderne de nebunie sunt contagioase. O chestiune foarte interesantă, mă întorc imediat la ea, dar mai înainte aș vrea să spun ceva. În tabără sunt agitații, fabricanții de vot că se bucură de simpatie. În plus, oamenii sunt îngrijorați pentru familiile lor care fug din fața albilor. Așa cum știi, se află în marș un convoi cu soții, copii și oameni în vârstă și unii dintre partizani au refuzat să părăsească tabăra înainte de venirea acestora. Știu, va trebui să-i așteptăm. Și toate acestea în ajunul alegerii unui comandant unic pentru unitatea noastră și alte unități până acum independente. Cred că singurul candidat posibil este tovarășul Liberius, dar unii dintre cei tineri îl susțin pe Vdovicenco. Este sprijinit de un grup străin de noi ca gândire, care face parte din cercul fabricanților de vodcă, fi de proprietari de magazine și cheaburi, și de la Colceac. Aceștia fac cel mai mult scandal. Ce crezi că o să se întâmple cu fabricanții de vodcă? Cred că vor fi condamnați la moarte, dar sentința va fi suspendată. Bine, hai să ne apucăm de treabă. Mai întâi, evacuarea răniților de pe câmp și spitalul de campanie. Perfect, dar trebuie să vă spun că nu mă surprinde sugestia dumneitare cu privire la psihiatria preventivă. Și eu cred în ea. Suntem confruntați cu apariția și răspândirea unei forme de boală psihică tipică pentru vremurile noastre și cauzată direct de împrejurările istorice. Avem un caz în tabără. Panfil Palăh, fost soldat în armata țaristă un om cu înaltă conștiință revoluționară și un spirit de clasă născut. Cauza tulburării lui este îngrijorarea pentru soarta familiei sale în cazul în care el va fi omorât, iar ei ar cădea în mâinile albilor și ar fi silit să plătească pentru el. O structură mentală foarte complexă. Cred că familia lui face parte din convoiul care vine după noi. Nu știu destul de bine rusește ca să-l pot examina cum trebuie. Ați putea afla de la Angela sau Kamenotvorsky, ar trebui studiat. Îl cunosc foarte bine pe Palăh, a fost o vreme când ne întâlneam foarte des la ședințele Consiliului Militar. Întunecat și crud cu o frunte înguste, nu văd ce găsești bun la el. A fost întotdeauna partizanul măsurilor extreme, împușcare și represiune. Mi-a produs întotdeauna repulsie, totuși am să mă ocup de el. Era o zi luminoasă și însorită, vremea fusese liniștită și uscată toată săptămâna. Deasupra taberii, dăinuia rumoarea obișnuită, ca un fel de murmur îndepărtat al mării. Se auzeau pași, voci, topoare, tăind lemne, bocănitul unei nicovale, lătrat de câine, nechezat de cai și cântat de cocoși. Prin pădure vedeai grupuri de oameni arși de soare, zâmbitori, dezvăluindu-și dinți sănătoși. Cei care îl cunoșteau pe doctor dădeau din cap când îl întâlneau, Ceilalți treceau fără să salute. Oamenii refuzară să părăsească tabăra înainte de a fi ajunși din urmă de familiile lor care își părăsiseră casele, dar acum fugarii erau aproape și partizanii făceau pregătirile de plecare. Se curățau și se reparau cele necesare, răzile erau bătute în cuie, căruțele numărate și verificate. În mijlocul pădurii era o poiană mare unde se țineau de obicei ședințele un fel de dâmp, de movilă, unde iarba fusese bătătorită. Pentru ziua aceea se convocase o adunare generală pentru a se face niște anunțuri importante. În pădure erau mulți copaci, ale căror frunze încă nu se îngălbeniseră. Unde pădurea era mai adâncă, rămăseseră verzi și viguroși. Soarele după amiezii, coborând în spatele pădurii, pătrundea cu razele lui, printre albori și frunzele de o transparență ca de sticlă, ardeau în flăcări verzi. Într-un loc deschis de lângă cortul său, Kamen ofițerul ofițelul de legătură, ardea niște hâptii, distrugând resturile aflate prin dosarele generalului Capăl, care căzuse în mâinile lui, precum și dosarele partizanilor lui. Din cauza soarelui, care apunea de cealaltă parte a rugului, focul părea la fel de transparent ca și frunzele, flăcările erau invizibile și numai aerul care tremura de căldură deasupra arăta că se arde ceva. Ici, și colo căreau prin pădure fructe coapte, bobițe luminoase de stupitul cupului, fructe cărămizii de arin și ciorchini de călini, care dădeau din alb în purpuriu. Scuturând din aripioarele lor sticloase, libelulele, la fel de transparente ca și frunzele și flăcările, pluteau lin prin aer. Încă din copilărie, lui Iuri îi plăcea să privească pădurea la apus cu fața spre soare. În astfel de momente se simțea el însuși străpuns de tăișul luminii ca și când puterea spiritului vieții s-ar fi înfipt în pieptul lui, străbătându-i întreaga ființă și ar fi ieșit prin numeri ca o pereche de aripi. Arhetipul, care se formează odată pentru totdeauna în fiecare copil și rămâne mereu, imaginea interioară a personalității sale creștea acum în el în toată plinătatea puterii sale primordiale, silind natura, pădurea, amurgul și tot ce era vizibil, să se transfigureze în imaginea la fel de primordială și a tot cuprinzătoare a unei femei, Lara. Închizând ochii, se gândi și se rugă, adresându-se vieții în imensitatea ei, pământului lui Dumnezeu, întregii întinderi, iluminată de soare din fața lui. Dar realitatea de fiecare zi, obișnuită, năvăli asupra lui. Rusia traversa Revoluția din octombrie și Iuri era prizonier la partizani. Se apropie absen de focul lui Ardeți dosarele? Încă nu ați terminat? Cât am adunat aici, avem de alți două zile. Iuri împinse cu piciorul o bucată de hârtie. Era din corespondența cartierului general al albilor. Îi trecu prin minte că ar putea găsi vreo mențiune a numelui lui Ranțevici, dar nu văzut decât comunicate învechite, codificate, plicticoase. Isbi un alt tank se dovedia a fi o colecție la fel de anostă de minute de la ședințele partizanilor. Pe hârtia de deasupra scria, extra urgent, ridicarea taberei, realegerea membrilor Comitetului Provizoriu, chestiuni curente. Având în vedere faptul că învinuirile aduse unei învățătoare din satul Ignadotvorțev nu au fost întemeiate, Sovietul Armatei propune ca Menodvorțkii scoase o hârtie din buzunar și o întinse lui Iurii. Aveți aici ordinul de marș pentru echipa medicală. Convoiul cu familiile partizanilor este foarte aproape și neînțelegerile din interiorul taberei vor fi rezolvate în seara asta pentru că ne așteptăm să ridicăm tabera dintr-o zi în alta. Iuri aruncă o privire asupra ordinului și protestă. Dar îmi oferiți mai puține mijloace de transport decât data trecută și acum sunt atâți răniți în plus. Cei care sunt în stare vor merge pe jos, dar sunt puțini. Și ce fac cu cei care trebuie transportați cu targa? Și medicamentele, și paturile, și echipamentul. Va trebui să vă descurcați cumva, să croiți haina după cât material aveți. Încă ceva. O rugăminte a noastră, a tuturor. Vreți să vă uitați la un tovarăș de-al nostru? Experimentat, verificat, devotat cauzei și un soldat admirabil, dar ceva nu e în regulă cu el. Palăh?" mi-a spus loioși. Da, mergeți să-l vedeți, examinați-l. Este bolnav mental. Așa cred, zice că-l ia cu friguri. Evident, halucinații, insomnie, dureri de cap. Bine, am să mă duc să-l văd chiar acum. Tot nu am ce face pe moment, când începe ședința. Cred că începe chiar acum. Dar ce vă pasă? După cum vedeți, nici eu nu mă duc. Ori să se descurce și fără noi. Atunci mă duc să-l văd pe panfil, deși abia mai pot să țin ochii deschiși. mi așa somn. Lui Liberius Avercevic îi place să filozofeze noaptea. M-a cu ultima discuție. Unde îl găsesc pe Panfil? Știți unde e crângul de mesteceni, de dincolo de groapa de gunoi? Da, cred că da. Într-o poiană sunt câteva corturi ale comandanților. I-am pus unul la dispoziție lui Panfil. Își așteaptă familia. Este în convoi. Acolo o să-l găsiți. Într-unul din aceste corturi a primit statut de comandant de batalion care-s plată pentru meritele lui revoluționare.